Gárdonyi Géza Amiket az útleíró elhallgat. Részlet Oláországi történetke A következő megszólaló egy csontos arcú öreg úr. Barna, mintha valahol hüstön hógott volna. Utána meg kitámasztották volna kis időre oda, ahol hó esik. A haja, bajusza, szemöldöke fehér. Valamikor konzuli tisztviselő volt Szófiában, később Alkonzul Káiróban. Csontos vénkeze bizony már eszketős. Hát igaz? bólogatott. Igaz? De hát, mégiscsak sok lenne az hamája annak az írásnak. Ha kinek volna kedve például arra, hogy Olá-országról írjon, ha járt is benne. Én még soha se olvastam Olá országról könyvet, és én se írok róla. Pedig hát én is jártam benne. Sőt, többet mondok, magam is voltam egyszer Olá. Hál' Istennek, hogy csak egy éjszakára. Damaszkuszba kellett akkor utaznom, s persze Konstantinápolyon által. A jegyet nem váltottam meg előre, mert nem terminusra utaztam. S hát tapasztalásból tudom, hogy út közben különféle okok téríthetnek jobbra vagy balra. és akkor csak bosszúság, hogy az előre megbondott úton kell járnom. Vagy pedig pénztekintetében károsodunk. Hát én mindjárt az utam elején örülhettem annak, hogy a Kuk irodát mellőztem Festen ugyanis, ahogy az állomáson ebédelek, egyszerre csak hallom, hogy beharsog a portás. Golozsvár, Brassó felé! Elcső simpar. A gondolatom arra villan, hogy az unalmas Belgrád-Szófiai út helyett – Behetek én Konstancának a Fekete-tengeren. – Na, egyemet még akkor nem váltottam meg, mert hiszen a belgrádi vonat egy órával később indult volna. – Na, gyerünk Brassónak a Fekete-tengeren. – Erdélyben egy barátommal találkozok a vonaton, Gabcsa Lászlóval. – Kérdi. – Hova? – Na, mondom neki. Csodálkozva rázza a fejét. Há, mondom, miért? Nem jó arra az út? Vállaton? óla országba senki sem egy maga jó kedvéből? Legfeljebb, ha sinajáig. Brassóban egy másik ismerőse találkozom. Komjáti színészdirektorral. Az is jó barátom. Az is csodálkozik, hogy országon utazok Konstancinápolyba. De hát miért? Hát nem jó arra az út. Az is vállat von. Manoleszku hazája. De hát mindenki nem Manoleszku. Megint vállat von. Ha mindenkit nem zárhatnak fegyházba. Gondoltam. Eljárnak járnak az oláhok az ziházába? Négis hát, némi kedvetlenséggel váltottam olápénzt vagy száz koronányit a preteáli állomás folyosóján. Este érkezek Bukarestbe, és csak török pénz van nálam, meg néhány francia arany. Ha előbb gondoltam volna útra, bizonyára Pesten váltok olápénzt is. Csak egy napot időztem Bukarestben. Na, az is elég volt arra, hogy lássam, milyen egy kis szláv pásztornép a művelődés elején. Maga a város neve, mintha csúf neve volna Budapestnek. A város képe meg valósággal kicsinyített karikatúrája. Az olá hölgyet a félre csúszott szemöldök. Festett arc és rövid lábszár jellemzi. Az olá urat a lapcipő, s vastag ujjakon vastag aranygyűrűk. Hát no, nálunk is a cigányok, mikor elhagyják a vályog vetést, és először öltenek úri ruhát, az első cipők mindig lakból valók. Első pénzükön ők is gyűrűt vesznek. Beszédjük, -e? sajnálatomra nem értettem. nyoba mondva, sajnálatom nélkül nem értettem. Nyomtatványaikon láttam, hogy leggyakoribb hangzójuk az ⁇ -ú! Majdnem minden szavuknak a vége -⁇ -ú! Elmosolyodtam, hogy eszembe jutottak a Nagyváradi Olá kis papok. Nemrégiben 72 kisé a magyar kispap szemináriumába, ahol ingyen tanítják őket és élelmezik őket. A magyar beszédet kutyaugatásnak mondták. <gül> Ők! Na, mindjárt, ahogy odaérkeztem, történt velem egy kis kedvetlenség. A... Királyi palota közelében van az a vendéglő, ahol vacsoráztam. Hát ott, ahogy fizetnék egy húsz lees bankóval, a pénzér szigorú arca veti vissza, s uhog valamit, Oláhú. A szót nem értettem, de az arcáról leolvasom, hogy a pénz rossz. Előveszem a száz koronány olápénzt, és eléje teszem. Válassza ki a jót, ha van közte. Hát lám, milyen becsületes a pénzváltó. A többi pénz mind jó volt. Nagyon kellemetlenség aztán nem is történt velem azon a rövid időn. Csak éppen, hogy reggel a hotelcipő tisztítója semmit sem tudott a cipőmről. A hotelos meg az ajtón függő nyomtatványra mutatott. Te se olvasni. Ott a figyelmeztetés. Franciaul is, németül is. A vendég ne tegye ki a cipőjét. Hát még aznap hátat fordítottam az oláfővárosnak. De vasárnap meg szombaton nem utazok, ha nem muszáj. Hát ez jó is volt, mert a kisebbik táskámat csak másnap lopták el útközben. Szerencse, hogy a konzulátus iratait a nagyobbik kufferomba pakoltam. Hát az ügy mégis bosszantott. Rendőrrel se beszélhetek, mert csak oláhul ért. Aludni sem merek a vonaton. A hotelben ugyanis valami hurkát vacsoráztam. No, azóta nem is ezek kurkát. Hát, hiányos volt az olvásom. Na, véltem, hogy majd délután pótolhatom valamelyik konduktornak a barátságából. Na de mindjárt az első utas, aki beszállt, egy cilinderkalapos öreg úr, egy kis réz erősítette a podgyászos poncra a koferját. Na bizony nem gondoltam én a többé. Az utasok különössége szórakoztatott az utávala A cilinder kanapos öreg úr, jól öltözött ember, a kofferja is jó művű, amerikai záras, de a koffer egy zsíros barha kötélhever. A kezében volt Mikó belépett, és oda dobta fel. Egy másik öreg úr, pótrohos, szintén cilinderes, de sárga cipő a lábán, s nagy csibuk a kezibe. Ül még a kupéban egy magasrangú katonatiszt is. nyakán a blúzát kigombolta. Hát az ingén látszik, hogy a fejét csóválja majd rá a mosóasszony s ül egy fehér nyakendős siheder is. és a siheder azonnal elaludt, ahogy elhelyezkedett. Fekete este tíz óra tájt, az utazástól, a hurkától, az ámatlanságtól betegen szállok ki végre konstancába. S nézem, ahol a hajó? A tengerparton kevés lámpás világul. A megmaradt kofferomat nem merem már hordára bízni. Csak annyit tudok, hogy a hajó megvárja a vonat utasait, és mindjárt indul. Eltökéltem, hogy magányos kabint váltok. Többe került, legalább alszom. A hajót látom is már, mint valami kivilágított vízi palota. A parton egy sötét faépület körül csoportosulás. Látom, hogy ott kell váltanom hajójegyet. Ej, na, no, kellemetlen ügy. A kofferomat odacipelnem, tartogatnom, de nem bízhatom senkire, mert hogy míg én a jegyér ácsorgok, a megbízotta eltűhetik a sötétben. Nézem a pénztárt. Sokan vannak. Ember-ember hátán egy szennyes farács előtt. A helyiségben csak egy fél koronás függő lámpás világít, úgy ahogy. És undorog a beléje töltött olápetróleumnak büzétő. A rácson belül egy valamivel vidámabb lámpáskánál, egy agár sovánságú fekete ficsúr ül. cigányosa elegáns. És olyan méltósággal firkálja a hajóégyeket, mintha királyi kitüntetések volnának. Na csokára, oda jutottam a katrocablakhoz. takkarom már majd leszakadt a koffertő. Beszólok neki, Franciául. Konstantinapol, első osztály ágyjal. Olyan fülkét kérek, ha lehet, amelyikben csak egy ágy van. Na, feleli váról, Hát ágy nincsen, csak második osztályú. Adok első osztályú jegyet, és második osztályú ágyat. Na, negyven frank. Nyújtja a denyerit adok neki négy tíz frankos aranyat. Megolvassa egy tekintése, belecsúsztatja a fiúkba. Azután két jegyet perc Firká firka, bélyegöz. Vakar a fején, megint Firká, Aztán megint nyújtja a kezét, szól németű. Negyven frank. Hát Nem adta oda, felelte hidegen. Hát te odaadtam, hát négy aranyat adtam önnek. Nem igaz, s rám karikásodik a szeme. A pillantok magam köré, de csak daróc, kabátos oláhok és képű iparos félék állnak mellettem az arcukon látszik, hogy nem értik a beszédünket. Na már a zsebembe nyúlok a másik négy aranyér, mikor egy recsegő német hang megdördül mögöttem. Zégye, Majnőr Surke! A misadagasság ez? Ez az úr beadta önnek a négy napoleont. Itt, a mi szemünk előtt. Lauskarl! Az agárképű ifjú meg szótlan szótlanul nyújtotta ki a jegyeket. Megfordulok, hogy ki az én mentő angyalom. Hát egy haragtó vörösképű szőke óriás, ötven émes forma gerbán. Oh, megköszöntem a segítségét. Én nyugodt voltam, de a német tovább háborgott. Átkozott gaz kutyák ezek! Vigyázni kell itt, uram! Keleten vagyunk! Oly hangosan mondta, hogy mindenki hallhatta, s beordított. Ó, glászi! Hónebet! Siettem a hajóra. Már most csak jó ágyhoz segítsenek az egek! Fehér fényű lámpások, de valami új hajón vagyok, mindenütt szeplő tele fehérség és friss kócsukszak. A korlátokon és kilincseken aranykén csillog a sárgaréz, a hajó neve regelek a No, hála istennek. csak hogy valamik is öröm is érmá olá országba! A hálófülkék folyosóján nyűzsegnek már az utasok. Bepillantok egyik másik fülkébe. Mindenütt fehérlő tisztaság, de mindenikben két ágy, egyik a másik fölött. A pénzes nyugtalankodni kezd a zsebemben. Hivatalos iratok is rejlenek nálam. Ha ezért nem kűtük póstán, mert a konzulátusok leveleit már abban az időben is ugyancsak röngenezték útközben agyanakvó államok. – Egy, no kutya teremtette. Ha ki tudja, miféle emberrel kell töltenem az éjét. A keleten vagyunk. – Félre szólítom a kamarást. Egy aranyat kap tőlem, ha magamba hálhatok. A kamarás felvonja a vállát a füléig. Nem lehet, uram, minden hágy le van foglalva. Ha száz aranyat adna, akkor se lehetne. Sárat arca mutatta a kabint, amelyikre a jegyem szólott. Na ne, bolondozzon már, kamarás. Öt aranyat adok, érti? Öt aranyat. Ha maga tudja, melyik fülke marad ürese, a beteg vagyok láthatja. A maguk húrkája patkányírtásra jó nem eledelnek. A kamarás arca oly fájdalmasan vonaglott, mint aki spanyol csizmába késztetnek vallomásra. Uram, ha most megyen a hajó másodszor, tele a utassa! – Áj, no, az miféle ember a álló társa? – Nem tudom, uram, még nem jelentkezett. Spúsa nyitotta meg a kabin ajtaját. Két ágy és egy divánka. Az ágy olyan tiszta, hogy talán sose feküd még benne senki. De én vagyok, beteg vagyok, szom, mint a hold. Ha hová tegyem pénzemet, iratokat? A kapitányra bízom, hiszen a kapitány is olá. Ülök a diványon, kókattan, keserű. Íme, itt a jó ágy. És nekem az ágy helyett a koferomonkő kő kucorognom mind reggelig. Mehetek majd egyenesen a kórházba. De hát, ha valami jó képű német lesz a kabinostársam. társam. Irgalom egész is rajtam, a hajó sípol, mozdul, indul. Végre megnyílik az ajtó, az bebábur rám egy pirosfezes fiatal kövér török. De csak éppen, hogy a fejét dugja be. Bámul nagy kerek szemmel, az visszahátrál a folyosóra. Hallom, amint franciául epés nyersen szól a kamarásnak. Ezzel az olával nem hálok egy kabinban.